سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك الحمد له ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 Wa khairul hadji hadju Muhammedin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame wa sharral umuri muhdetatuha wa kulle muhdetetin bid'a wa kulle bid'aatin dalale Draga moja brato, cjenjene sestre, poštovani džemate, na početku na nama i svima da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj uputi. I prvo, na što se treba upozoriti, opomenuti, ukazati vjerni, koji vjernici jeste upravo veličina vrijednosti svetoste upute. Ljubomorno čuvanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa je na da budemo zahvalni svome gospodaru na tome. Da ga molimo subhanahu wa ta'ala, Da nas život ispuni pokornosti, istinskom pokornosti samo njemu, subhanahu wa ta'ala. Da nas poživi na imanu i dobrim dijelima. Da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjaluku. I da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti da nam uzme dušu. I da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe da nam svidi obračun. Pa Allahu, subhanahu wa ta'ala, se zahvaljujemo kada nam je podario tu najveću svoju blagodat, I također jednu od svojih blagodati da se okupljamo inša Allahu ta'ala radi njega jednog jedinog, da proučavamo njegovu knjigu i sunnet njegova poslanika alaihi salatu wasalam na ovakvim mjestima. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala svakako zahvaljujemo se svima onima koji su učestvovali i učestvuju u održavanju ovoga, ovoga skupa. Jer nije zahvalan Allahu subhanahu wa ta'la onaj koji nije zahvalan ni ljudima. Pa se zahvaljujemo svima onima koji učestvuju u organizovanju ovog skupa, a zatim je svima vama koji ste došli da se družimo radi Allaha subhanahu wa ta'la ovo nekoliko sati. Kao što je najavljeno, prvo predavanje jeste govor o jednoj bitnoj temi za svakog muslimana i muslimanku za svakog vjernika i vjernicu. Naprotiv, najbitnija tema, koju trebaju poznavati, shvatiti, razumjeti i prihvatiti sve jedan musliman i muslimanka. Od poznavanja, shvatanja, razumijevanja i prihvatanja ove teme i svega onoga što ona zahtijeva od nas, zavisi i naše predržavanje za Allahovu vjeru. Zavisi... I naše pridržavanje za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Naše pridržavanje koje je danas kod ogromnog broja muslimana i muslimanki u veliko poljuljano. Kod ogromnog broja muslimana i muslimanki pridržavanje za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru je u poljuljano. Bilo da se radi o popuštanju ili pretjeravanju, uglavnom udaljavanju od Allahove vjere. Pa iako poznajemo Allahu subhanahu wa ta'la vjerom, iako poznajemo šariatske tekstove koji nam govore o pojedinim situacijama u kojima se nalazimo, i postupamo potpuno drugačije. Tako možemo naći danas muslimane i sestre muslimanke, iako znaju za pogubnost tih svojih riječi, ali kažu blago onim džahelima na ulici, ni zašto se ne brinu. To kažu muslimani, muslimaki, koji praktikuju vjeru. Iako dobro znaju vrijednost upute Allaha subhanahu wa ta'ala, oni kažu blagoli se onima tamo. Iako znaju da naša vjera, vjera Islam je pečat svih prethodnih vjera, sažetak svih prethodnih vjera, sve što je bilo objavljeno prethodnim poslanicima i prethodnim vjerama, to se nalazi kod nas. Shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhun wa alladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din. Mi vam propisujemo vjeru koja je bila propisana Nuhu. Propisujemo tebi to Muhammedu. To je bilo propisano Ibrahimu i Musau i Isau da uspostavljate vjeru. Iako muslimani i muslimanke Znamo da pred sobom kao vođu, vodiča imaju najbolje stvorenje koje je ikada hodilo ovim dunjalukom Muhameda Mustafa valehi salatu ve selam. Skojim je Allah subhanahu wa prema nama, nama u potpunoj svojoj blagodati. Putem njega. Čekao se njegov dolazak da se u potpunoj blagodati prema nama. I mi smo toga svjesni. Poznajemo to nalazimo Allahu i knjizi laqad manna Allahu ala almu'minina izba'tha feehim min anfusihim yatlu alayhim ayatihi Allah je svoju blagodat upotpunio prema vjernicima kada im je jednog od njih poslavkao poslanika da im uči njegove ajete da ih očisti da ih poduči knjizi i mudrost iako su prije bili u jasnoj zabludi Sve mi to znamo, međutim, blagoli se on ima tamo. Pa imamo vjernika i vjernica koji kažu kada ih pogodim u Sibet, iako nalaze u i knjizi, kako se nositi sam u Sibetima, sa nedaćama, tegobama, problemima, kažu dođem i da uzmem šaku tableta i da nikada više ne ustanem. Da govorimo o obračnim problemima, potrošili bismo smo svo vrijeme predavanja. Najveći broj pitanja dolazi iz te oblasti. Bračni problemi. A tako nam je jasno pojašnjeno bilo u Allahove knjizi ili još jasnije u sunnetu Allahovog poslanika ali i salatu sam. Do detalje kako zasnovati brak. Kako održavati brak. Bračne obaveze, bračna prava jednog i drugog suprožnika. Kako, ako već mora da dođe do razvoda braka, kako da se razvedemo. Do u detalje. Sve mi to znamo. među tim u praksi ništa od toga nema. Pa se vrlo lahko može desiti da brat odgaja svoju suprugu, svoju ženu trožilnim, strujnim kablom. Ili da je baci iza stepenice. Pa ne možeš da vjeruješ pa kaže hoćeš li da se skinem pa da vidiš. Od brata muslimana koji izgleda kao mi, koji dolazi zajedno s nama, staje u saf, Sve mi to dobro poznaju, međutim u praksi mnogo toga neštima. Prizivamo se Islamu, pozivamo se na Islam, pozivamo se na Allahog knjigu, pozivamo se na suneta Allahog poslanika alihi salata, za malo toga u praksi ima kod nas. Pa Haman je naš primjer, sličan primjeru koji bilježi Ibnul Džavzi, rahimahullahu ta'ala jednoj od svojih knjiga kada spominje slučaj Abdul Wahida Ibn Zeida. Jednog, nisu bitna imena. Taj pripovjeda da je izašao sa svojim hababima, sa svojim prijateljima na putovanje, na morskog putovanje. Pa je bilo ne vrijeme, valovi se poigrali malo s njima, izbacili ih na neko ostrvo. Na tom ostrvu su pronašli čovjeka, jednog, jedinog. Čovjeka kako obožava kipa u vrijeme Ibnul Džavzija. Obožava kipa. Drvo, isklesan kip i on ga obožava. Pa mu se oni nasmijali. Šta ti to radiš? Koga ti to obožavaš? Kaže, to. A kaže, koga vi obožavate? Kaže, mi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako ste saznali za to? Kaže, poslao je poslanika. Je li poslanik gdje? Je li živi? Je li tu? Kaže, ne, preselio je podavno. Je li ostavio nešto iza sebe? Kaže, jest ostavio je Allahovu knjigu. Kaže, dajte mi tu knjigu. Pa smo otvorili knjigu, kaže, međutim, ja ne znam ovo da čitam. Pa smo oni počeli da čitaju Allahove riječi. Počeo je da plače. I kaže, tako mi vlasnika ovog govora, prema vlasniku ovog govora ne smije se griješiti. Njemu se ne smije griješiti. Njemu se ne smije učiniti griješi. Pa je prihvatio islam. Zatim ostavio ono svoje. I krenuo sa Abdul Wahidom ibn Zeidom i s njegovim prijateljima. Krenuo dalje s njima na putovanje. Pa su ga podučavali brojnim propisima iz vjere. Pa kada bi klanjali jaci namaz, svi drugi bi odlazili na spavanje. Samo taj novi musliman, on je stajao pred Allahom subhanahu wa ta'ala, klanjao noćni namaz. Pa bi gledao njih kako oni svoje prostirke razmotavaju da spavaju i pitao i ljudi, gospodaru kojim ste me pozvali, Taj gospodar je li spava kao i vi? Kaže, Subhanallah, šta to govoriš? Allahu la ilaha illahu alha yul al qayyum. La te hudu sinetu ala naum. Ha, Allah Subhanallah, nema drugog Boga osim njega. Živi i vječni njega, ne obuzima, ne obuzima ni drimež, ni san. Kaže, ružnili ste vi robovi. Lošili ste vi robovi? Zar da vi spavate dok vaš gospodar ne spava, čeka vas da izađete pred njega? I tako, podučavali su ga, podučavali, došlo je vrijeme rastanka. Pa kada su se trebali da rastanu, oni su mu počeli da pripremaju nešto namirnica da skupe, da odvoje i metka, on gleda sve ono kako se ispred njega to skuplja, sabire. Pa kaže, šta je to? Šta to radite? Pa kaže, eto, mi odlazimo, ostavljamo te, ti ostaješ tu sam, a mi idemo. Kaže, subhanallah, lošili ste vi robovi. Dok sam bio na ostrvu i obožavao, Drugoga mimo Allaha, subhanahu wa ta'la, obožavao kipa, činio širk Allahu, Allah meni ostavio. Zar sada, kada obožavam Allaha jednog jedinog, nikoga drugog mimo njega, zar sada da me ostavi? Loši li ste vi robe? Takvo je približno stanje i naše. Pozivamo, međutim, mnogo šta, jeli ima pri što ne odgovara, između toga i islama, ne može se staviti znak jednakosti. Pa kao što ste naslovili, jeli tema ovih predavanja je dava općenito. Međutim, draga moja braćo, ne možemo pozivati druge, sve dok ne pozovemo svoje duše, sve dok ne popravimo svoj odnos prema našem gospodaru. Pa jedno od tih predavanja jeste dakle i ovo poštivanje šerijatskih tekstova poštivanje šerijetskih tekstova. Pa ćemo o ovoj temi progovoriti kroz nekoliko tačaka zbog čega je potrebno da poštujemo šerijetske tekstove. Zbog čega je neobhodno da poštujemo šerijetske tekstove. Šta je cilj toga? Zatim pokazatelji poštivanja šerijetskih tekstova. Pokazatelji koji ukazuju da poštujemo šerijetske tekstove ili ne poštujemo šerijetske tekstove i nekoliko pojava koje slabe poštivanje šerijetskih tekstova kod vjernika i kod vjernice. Pa dakle zbog čega je neophodno poštivati šerijatske tekstove? Kada kažemo šerijatske tekstove, mislimo na Allahu u knjigu Kitab i Sunnet Allaho poslanika alejsalatu vesselam. Zbog čega je neophodno da poštujemo šerijatske tekstove? Ono što je Allah objavio u Knjizi i što je objavio u Sunnetu Allaho poslanika alejsalatu vesselam moramo poštivati šerijetske tekstove, jer je to jasan dokaz da poštujemo onoga koji je objavio te šerijetske tekstove. Ha? Da ti se koža na ježi. Dakle, onoliko koliko poštujemo šerijetske tekstove u Allahove knjizi, sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu, sallam, toliko poštujemo i onoga koji je objavio te šerijetske tekstove. Toliko dajemo prednost njemu nad svim drugim. Pa je zbog toga neobhodno da poštovimo šerijetske tekstove. Da se upoznamo šta moramo činiti, kako se odnositi, obhoditi prema šerijetskim tekstovima, da bismo ih poštovali, odnosno da bismo poštovali onoga koji objavio te šerijetske tekstove. Nimalo lahka i bezazlena stvar. Dakle, i tekako opasna. A zatim, sve jedan vjernik i vjernica ne bi smijeli, inače, razumna osoba, a pogotovo vjernik i vjernica, ne bi smijeli sebi nešto prizivati da posjeduju a da nemaju dokaza, da to ne dokažu. To nije svojstveno vjernikoj i vjernici, da se bi prizivaju tvrde da nešto imaju kod sebe, kada se zatraži dokaz od njih, da nemaju dokaza. Oni koji tako postupaju jesu nevjernici. Oni koji tako postupaju, jesu oni koji su skrenuli s pravog puta. A to najbolje nalazimo u sure JaSin na početku druge stranice sure JaSin, kada Allah subhanahu wa taala spomene da je poslao dva dva vjerovjesnika poslanika jednom naselju, zatim su ih porekli, pa je poslao trećeg. Pojačao tu dvojcu vjerovjesnika i poslanika sa trećim. Fa'azezna bithalis, faqalu inna ilikum urselun. Mi smo ovama poslanice, rekli su. Zatim dolazi govor tvrdnja nevjednika, a da zato ne donose nikakav dokaz. Pa kažu, qalu ma entum illa bašarum misluna, jedna. Wa ma anzala rahmanu min šej, druga. In millatek, vi niste ništa drugo dolažljivci. Pa su rekli ove tri rečence, a da nisu donijeli ni jedan dokaz. Rekli su, vi niste ništa drugo do ljudi kao i mi. Otkud da vi budete poslanici i vjerovjesnici? Vi ste ljudi kao i mi. Allah kaže da zemljom hode meleki, meleke bi im bili poslanici. Zemljom hode ljudi, na zemlji žive ljudi i na zemlji treba da im dođu poslanici i vjerovjesnici od ljudi. Kada bi došao melek, kao poslanik on da bi došao u ljudskom liku. Zatim kažu: "Wama anzal rahmanu min shay". Şey. Vi koji poznajete arapski jezik, bilo je dovoljno da se kaže "Wama anzal ar-rahmanu shay'an". Şey "Wama anzala ar-rahmanu shay'an". Şey jo vojerci, o onđi al-Kur'anskog ajta imamo brojne potvrde njihovih laži. "Wama anzal rahmanu min shay". Şey. I sve milosni ama baš, ništa nije objavio. Bilo je dovoljno, kao što rekao, da se kaže rahmanu še ali Allah potvrđuje Min pa je dakle prijevod i sve milosni, ama baš ništa nije objavio. Porekli su sve prethodne objave kako stoju u tefsirima. A da zato nisu donijeli nikakav dokaz. I na kraju kažu i niste ništa drugo da lažljivci utjeruju druge u laž a da zato nemaju nikakvog dokaza. Zato dakle prizivati sebi nešto, a ne imati dokaza za to, to nije svojstveno vjerniku i vjernici. Pa upoznajmo se s nekim pokazateljima poštivanja šerijatskih tekstova. Ako tvrdimo da poštujemo šerijatske tekstove, pogledajmo da li tih pokazatelja ima kod nas. I to će biti dokaz koliko poštujemo jeli, šerijatske tekstove, odnosno nemojmo zaboraviti onoga koji je objavio te šerijatske tekstove. Pa kada dođe neki šerijatski tekst u je knjizi, ili sunnetu Allahov poslanika alihi salatu wasalam, nimalo se ne smijemo dvoumiti oko njegova prihvatanja, nimalo. Nema, biti koleb nema kolebanja, nema sumnje, nema dvoumljenja, nema ugađanja sebi, svojim prohtjevima, svojim strastima, okolini gdje živim, običajima naroda, gdje živim, svome šehu, svome džematu, svome meshebu, ovome ili rekao Allah, rekao Allahov poslanika alihi salatu sam, bez imalo dvoumljenja odazvati se tome. Bez imalo kolebanja. Bez imalo udovoljavanja ovome ili onome. Kada Allah nešto kaže i to je jasno. Kada Allah u alihi salatu salam kaže i to je jasno i vjerodostojno, nemalo se ne smijemo dvomiti. Vjerniki i vjernica koji poštuju šerijetske tekstove prihvataju odmah. Nemaju izbora hoće postupiti ili neći. Hoće se odazvati tom šerijetskom tekstu, i narod bili zabrani ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže prejasno. وصور احزاب بياشنяваючи наш менгедж менгедж праваць в'iernika odnosu na shariatskie tekstove wama kana lilmu'minina wala mu'minatin itha qada llahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže prejasno. وَمَا كَانَ لِي لِمُؤْمِنِنِ U arapskom jeziku ovaj lam je za istihqak. Pa dakle, za posebnost, za dostojnost. Ovakvih postupaka su dostojni samo vjernici. Ovakvi postupci su svojstveni samo vjernicima. Ne može se desiti da vjernici ne postupaju ovako. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنِ Zatim je došlo neodređeno. Učite Allahu u knjigu. Dakle, ima određeni član L. Ovdje ne ovdje došlo wa makan li dakle neodređeno dakle svim vjernicima i svim vjernicama nije dozvoljeno ni jednom vjerniku ni jednoj vjernici kada Allah i njegov poslanik nešto odrede došlo je emren, amren opjetno određeno dakle bilo šta kada Allah i njegov poslanik bilo šta odrede an yakuna lahumul khiyratu min amrihim da oni postupe po svojem izboru Ni jedan vjernik, ni jedna vjernica kada Allah i njegov poslanik bilo šta odrede, nemaju pravo da po svom nahođenju, po svom izboru postupe. Ume yasillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ispravno mobina. A onaj koji je neposlušan Allahu i njegovom poslaniku, on je jasno skrenuo s pravog puta. U čemu se ogleda ova neposlušnost? Ha? Ako razumijete, "Ume yan sallahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubeen". Oni koji ne poslušaju Allaha i njegovog poslanika, oni jasno skrenu s pravog puta. Nemojte zaboraviti tafsijsko pravilo. Pravole ste fsira najbolje ćete Kur'anski ajet razumijeti kada njegov kraj vratite na početak. Kada povežete kraj ajeta s njegovim početkom. Pa ovdje se pod neposlušnošću Allahu subhanahu wa taala njegovom poslaniku misli svakako općenito, ali posebno na ovo kada dođe od Allaha naradba ili Allahovog poslanika, da ti po svom izboru postupiš. To je neposlušnost spomenuta ovdje u ovom Kur'anskom ajdu. Ko bude po svome nahođenju postupao, poznavao, šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, međutim, ja ću urati kako ja hođu. Taj će jasno skrenuti s pravoga puta. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala prejasno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur. Inama kane, قول المؤمنين إذا دعوا إلا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولائك هم المفلهون إنما, u arabskom jeziku je častica zaograničavanje تفيدو, الحسر, zaograničavanje dakle, إنما كان قول المؤمنين ovo su samo riječi vjernika samo vjernici govore ove riječi Samo se vjernici na ovakav način odazivaju. Inna ma kana qawla Samo surjeti vjernika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudiju i aliunečemo, en yakuna an yaqulu sami'na wa ata'na. Da kažu šta? Šta? Ej, u to mi je problem. Da kažu čuli smo i pokorili smo se, i završeno. Nema, čujemo i pokoravamo se. Dakle, čujemo sad i pokoravamo se, ali sutra? Ne, ne, čak je, dakle, do, došlo u prošlom vremenu. Semja na vata Dakle, glagol u prošlom vremenu je spomenut. Jel, semja ja smio. Ha? Čuli smo i pokorili smo se. I završeno, nema više priče. Kada se vijednik i pozovu Allahu u njegovom poslaniku da im u nečemu presude, kažu, čuli smo i pokorili smo se. Kada čuju... Čuli smo i pokorili smo se. Nema više razmatranja toga. Nema više a može li nekako drugačije? Vo ulajke humul muflihun. Isamo će takvi uspjeti. Oni koji se na ovakav način budu odazivali Allahovim presudama, Allahovim naredbama, izabrano samo će takvi uspjeti. Bilo je dovoljno da se kaže vo ulajke humul jezika. Među Allah potvrđuje vo ulajke Samo će takvi uspjeti. Samo će takvi uspiti. I brojni kuranski ajti koji govore da se na ovakav način pozivaju nas, da se na ovakav način odazivamo u šerijetskim tekstovima. Kada nam dođe nešto od Allaha i njegovog poslanika, alihi sallam, da se nimalo ne dvoumimo, pa kada čujemo jajuha ledine amenu, jajuhen nas, jajibadi, jabenu adem, da se nimalo ne dvoumimo. Da okrenemo svoj sluh, dolazi naredba ili zabrana. Kada čujemo za tu narodbu i zabranu da se odazovemo neugađajući nikome, već tražajući samo Allahovo zadovoljstvo. Onaj koji bude tražio samo Allahovo zadovoljstvo, zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala spustit će se i na ostale robove. Onaj koji bude tražio zadovoljstvo robova, rasrdi Allaha subhanahu wa ta'ala nakon čega se ta sržba spustiti i na one kod kojih je tražio zadovoljstvo. Dakle, kada čujemo šariatski tekst, neku naredbu je zabranu da se nimalo ne mimo da je prihvatimo. Zatim drugo, da... Tom presudom ili tim šarijaskim tekstom budemo potpuno zadovoljni da nimalo te gobe ne osjetimo u svojim prsima. Nimalo nelagode. Nešto, eto, jesmo, prihvatili smo, ali da je bilo nekako drugačije, možda, ha, možda bi mi lakše bilo. Možda, nema. Već dakle treba da prihvatimo s potpunim zadovoljstvom. bez Bezimalo te gobe nelagode u prsima. Allah najbolje zna. Možda najupasniji kur'anski ajit. Usuri Ennisa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Nama je dobro poznato da se naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu zaklinje čime god on hoće. Jel'i tako? Dok mi njegovi roboju ne smijemo se zaklinjati osim njime. Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se čime god hoće. Međutim, ako uzmemo Allahu u knjigu, čitamo je, proučavamo, vidjet Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima se zaklinje, ali se ne zaklinje osim s onim što je od posebne važnosti kod njega. Vola asr, u šem si voduhaha, u sema i zatil buruđ, jasin, vel hakim tako mi Kur'ana mudrog, evo pogledajte u suri, en nisa kaže, tako mi tvoga gospodara, oni neće vjerovati, sobom se zaklinje. I pogledajmo sve te kur'anske ajte gdje stoje zakletva Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon tih zakletvi dolaze naradbe, zabrane, dolaze ogromne poruke i pouke za nas. Šta mislite što dolazi tek nakon ove zakletve? Kada se Allah sobom zaklinje, onda možeš misliti kakva dolazi naradba i zabrana onda možeš misliti kako će biti stanje, hal onoga koji se ne odozove toj naradbi i zabrani. Na čijem početku se Allah zaklinje sobom. Ala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥkimuka fī mā shajara baynahum thumma la yajidu fī anfusihim tako mi tvoga gospodara oni neće vjerovati sve dok tebe u svojim svim međusobnim sporojima ne uzmu za sudiju o Muhammede azatim nimalo te gobe nelagode u svojim prsima ne osjete zbog tvoje presude dok se tome potpuno ne prepusti nimalo te gobe nimalo nelagode Kada Allah nešto presudi, kada Allahov poslanika alihi salatu sam nešto naredi ili zabrani, to prihvatamo bez ikakve tegobe, bez ikakve nelagode u prsima. I vama je poznat slučaj, spominje se u tefsirima, obično nakon ovog Kur'anskog ajeta, da su se dvojica sporila u vrijeme Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa su došli, iznijeli svoj spor pred Allahov poslanika alihi salatu wasalam i on presudio u korist jednog. Nakon što ih je saslušao, presudio. Pa kaže drugi, ja nisam zadovoljan. Ja ovom presudom nisam zadovoljan. Kaže, šta ćemo? Hajmo kod Ebu Vekra. Došli kod Ebu Vekra, onaj u čiju je presudjeno. Kaže, bili smo kod Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, iznijeli smo spor, presudio je moju korist. On nije zadovoljan. Kaže, što ste došli meni? Bili ste kod Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ono što je on rekao, završeno je. Ali ovaj kaže, ja nisam zadovoljen. A šta ćemo? Kaže, hajdemo kod omera. Došli kod omera. Bili smo kod lohov poslanika, wasalam, imamo spor, iznijeli ga, riješio nam, presudio u moju korist, on nije zadovoljen. Kaže, vidi, vidi, nisi zadovoljen, jel? I šta si došao? Došao meni da ti ja presudim. Sad čekaj, pa mu je omer i presudio. Poznato kako mu je Omer presudio. Dakle, vijednik i vijenca ne izbora da postupe, hoće oni postupiti tako ili ne, hoće prihvatiti ili ne, taj šarijatski tekst, dakle, trebaju ga prihvatiti i to dakle s potpunim zadovoljstvom, bez imalo te gobe, nelagode u prsima. Zatim, da taj šarijatski tekst od znakova poštivanja šarijatskog teksta iz kitabe ili sunneta jeste da ga prihvate radi Allaha, ne da bih bio s vama, Ne da bi, da bi ti bio sa mnom, da bi bio ovom džematu, uz ovog šeha, u, uz ovog ili onog, sa ovim narodom živio, da bi došao do nekakvog dunjavskog interesa i slično, već čisto radi Allaha subhanovatela. Onaj koji prihvata i odaziva se pojedinim šerijatskim tekstojima radi ovoga ili onoga, taj neće dugo ustrajati. Taj neće dugo ustrajati. I Allah najbolje zna. Naša današnjica je takva u ratu i nakon rata, nije bilo mnogo znanja. Nije bilo toliko literature na našem jeziku. Međutim, mnogo, mnogo više muslimana bilo. Danas imamo učenih ljudi, danas imamo toliko i toliko literature, ne možemo je pročitati, međutim, sve manje i manje muslimana. Allah najbolje zna. porukas i meni vama, da se pozabavimo svojim srcem i sa jednim od najvrijednijih dijela, najbitnijih dijela srca, to je iskrenost da se preispitamo koliko smo iskrni radijallahu subhanahu wa ta'la. Nemojmo nikada zaboraviti onaj hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'la. Prije negoli ga je iscitirao, tri puta je padao onaj svijest. Prije negoli je iscitirao taj hadis, nakon što je zatraženo od strane Šufeja el-Asbehi, Šufeja el-Asbehi, rahimahullahu ta'la iz generacije Tabina, to je bio prvi njegov susret sa Ebu Hureyrom. Pa mu je rekao, ako bi mi ispričao hadis kojih si čuo izravno od Allahovog poslanika alihi salatu sam ti lično, ne od njakoga tamo, ja bih nastojao da te lijepo saslušam, da ga razumijem, a zatim da ga primijenim. Pa je rekao je Abu Huraira radi Allaho talan, učinit ću to. Kaže, čuo sam direktno od Allahovog poslanika alihi salacom. Na ovome mjestu, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg. Rekao mi Allahov poslanika alihi salacom i pa ovo je u Zatim, kada je došao u sebi, kaže, al, učinit ću to što tražiš od mene. Pa je ponovio riječi, pa je pao onaj svijest. Pa treći put, ponovio iste riječi, pa je pao onaj svijest. Četvrti put, kada je došao u sebi, iscitirao je hadis u kojem se spomnju tri kategorije s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Prvi koji će biti bačeni u džehennem. A to je onaj koji je preselio na Allahom putu, onaj koji je podijelio sav svoj imetak i onaj koji je potrošio svo svoje vrijeme, odnosno, Cijeli svoj život je tražio šerijatsko znanje i dijelio ga. Ili u drugom rivajetu učio Kur'an i podučavao druge Kur'anu. Međutim, jedan od njih, pogledajte, ogromna dijela. Ko ne bi volio da sa ovim dijelima dođe pred Allaha? Subhane? Da si muđajid preselio na Allahom putu šehid, da si imao i metak podijelio ga radi Allaha i da se također imao šerijatsko znanje stekao ga jedno od najboljih, jeli, dobrovoljnih ibadeta ukoliko je nije ispravan i da si ga dijelio drugima. Međutim, kod sve i jednog izostala je iskrenost. Pa će biti prvi oni bačeni u djehennem. Zatim će dođi ostali kršćani, židovi drugi. Zato su brojni kuranski ajti. Zato je prva naredba, prva naredba prije namaza, prije posta, prije zekata iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُوا الصَّلَا وَيُوتُوا الصَّلَا A bilo naređeno osim da iskreno obožavaju Allaha, iskreno mu ispovjedajući vjeru kao pravi vjenci, da obavljaju namaz, da izdvaju je zekat. Kul innes salati, vo nusuki, vo mahjaja, vo mamati, lillahi rabbil alamin. Laše rike, lehu obitalike u mirtu, a na uvalu muslimin, kako stoji u suri Al-An'an, reci, moj namaz i svi moji obredi, svi moji ibadeti, cijeli moj život, pa čak i moja smrt, posvećeni su samo lillahi, opet ona ilam, lillahi posebnost ha istiqoq su samo Allahu Allah je jedini dostan toga da ja sve svoje posvetim njemu jer on nema su druga niko njemu nije ravan tako je meni naređeno wa ana awwalul muslimin ja se prvi tome odazivam musliman jeste onaj koji se odaziva Allahu i naredbama musliman jeste onaj koji je predan Allahu i naredbom onaj koji je pokoran Allahu I brojni drugi kuranski ajeti koji nam govore o obaveznosti, iskrenosti, iskrenog prihvatanja i ispovjedanja vjeri Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, od znakova poštivanja šerijatskih tekstova, naredbi i zabrana, spomenutih u tim šerijatskim tekstovima, jeste da se mnogo nezanimamo za modrost spomenut u tom šerijatskom tekstu ili u toj naredbi. Zašto je Allah to naredio? Zašto je Allah to zabranio? Naprotiv, onaj koji bude tako postupao, to odmah na početku ukazuje da on nije potpuno ubijeđen. Jer vijednike i prihvataju odma. Ne interesuje ih zašto je Allah nešto naredio, zašto je Allah nešto zabranio. Mi dobro znamo da sve što nam je Allah naredio, to je radi naše koristi. Sve što nam je Allah zabranio, to je radi naše koristi. Nije nam Allah nešto zabranio da ne bismo mi uživali u tome. Uskratio nam neko dobro da ne bismo mi uživali u tom dobro. Naprotiv, zabranio nam je to jer nam to šteti. Allah je dobro znao za nas, poznavao nas je prije nego li nas je stvorio i objavio nam je vjeru koja odgovara nama i objavio je vjeru koja će odgovarati svim do sudnjega dana i objavio je tako lahku vjeru, da nema potrebe da se olakšava niti da se pretjeruje u njoj. Ako je vjera do sudnjeg dana, onda mora biti prihvatljiva za sve, da mora biti odgovarajuća za sve i čime se uspostavlja dokaz nad ljudima s nečim teškim, kada bi vjera bila teška, Kada ne bi bila lahka, onda bi mnogi sutra na sudnjem danu imali opravdanje. Međutim, Allah je tako objavio lahku vjeru i potpunu vjeru, odgovarajuću za svako vrijeme, za svako mjesto, a intime uspostavio dokaz protivnih njih, protiv svih ljudi. Pa dakle, ne smijemo ispitivati mudro zbog čega je Allah to nešto naredio ili zabranio. La yuselu amma jefalu ahum yuselun. A on neće biti pitan za ono što radi či oni ljudi će biti pitani za ono za ono što rade. I najbolji dokaz, najljepši dokaz, ha, i siri Allahov poslanika alejhiselatun selam, Allah najbolje znaje, jeli? jeste Hudejbia. Hudejbia. Kada je Allahov poslanik alejhiselatu selam usnio, da će uči u Haram Mekke, da će tavafitio Kaabe, pa podigao svoje ashabe, obradovao ih, mnogo se obradovali, krenuli prema Mekki. Toliko godina su odvojeni od Allahove kuće, kabe, mušarrefe, odvojeni od svojih porodica, pa su krenuli. Na domak Mekke, ne, ne, ne možete ući u Meku. Već moramo napraviti sporazum. Sljedeće godine dolazite u takvom i takvom halu, u takvom takvom stanju, boravite toliko dana i tako ćete dolaziti deset, deset godina. Pa ome radi Allahotelom kaže nije bio zadolje. Kaže, Allahov poslanče je sti poslanik. Kaže, jesam. Jesmo li mi muslimani? Jesmo. Jesu li oni nevjernici? Jesmo, po što se vraćamo? Zbog čega se vraćamo? Kaže, Omer, znaj da ja ništa ne radim po svome. Allah mi je tako naredio. Pa mnogi su shvatili, mnogi bi od nas shvatili da to jeli, nije nikako u redu. Međutim, vraćaju se. Prije ulaska u Medinu, nakon što se jeli, krenuli prema Medini, prije ulaska u Medinu, objavljuje se koja sura? Nisu se ni vratili u Medinu. Objavljuje se koja sura? Nakon u koja se sura objavljuje? Sira Allahovog poslanika. Zato je naš temes od pridržavanja za vjerovako. Objavljuje se sura Fetih. Pobjeda. Sura koja nagovještava pobjedu Islamu. I nemojmo nikada zaboraviti kada nam Allah nešto uskrati i to prihvati kao vjernik. Budi zadovoljan time. Allah će ti nakon toga dati mnogo, mnogo visu. Kada ti Allah nešto uskrati, nemoj da pitaš zašto. Allah je tako odredio i to je za tvoje dobro. Čudan li je primjer vjednika, je li tako, došlo u muslimovom sahihu? I samo je to primjer vjednika. Kada ga Allah stavi na iskušenje, on je strpljiv, sabura na tome, pa mu Allah dadne izlaz. Ako, ga, ako mu dadne blagostanje, on je zahvalan Allahu na tom blagostanju, pa mu Allah dadne još više. I to je samo tako za vjednika. Što god nam Allah da, što god nam Allah uskrati, to trebamo prihvatiti i ne ulaziti šta je mudrost toga ili ovoga. A također, jedan od najljepših primjera je primjer Zejda ibn Harisa. Po čemu je bio poznat Zejda ibn Harisa? Ha. Posinak Allahovog poslanika, ali je hisalasom, je li tako? Po čemu je još poznat Zejda? Ej, pogledajte počasti, jedini od ashaba, od ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika koji je spomenut u Koranu. Kada? Nakon što mu je oduzet ovaj epitet posinka. Nakon što je dokinuto posinovlja, posinovljavanje, to je bilo teško Zajdu, jer je govorio Zajd ibn Muhammed. Zajd ibn Muhammed. Volio je da se pripisuje Allahom poslaniku, ali je sada ne bi volio. nakon što je dokinut taj propis Allah ga spomnja u Kur'anu koji će se učiti do sudnjeg dana. Ana <mrugan> murjali sunaa alhayati aqmaru lana minharu alhudati ana murjali sunaa alhayati ومن يطع الله ورسوله وعم يطع الله ورسوله فولئك مع الذين الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق هناك الله bude pokoran Allahu bude pokoran njegovom poslaniku on će biti s vjerovjesnicima sa iskranim sa shahidima sa dobrim a predivnim sjelim društvom i brojni drugi kuranski ajeti dovolja nam je samo jedan hadis Allahu akbarna alehi salatun koji govori o pokornosti Allahu njegovom poslaniku Kullu ummeti jedhulun al djennat ila men eba. Kullu ummeti jedhulun al djennat ila men eba. Sve jedan iz moga naroda, kaže Allah u poslanika, svi ljudi će ući u djennat, osim onoga koji odbije. Svi će ući u djennat, osim onoga koji odbije. Pa azhabi, radijallahu anhum, slušajući iz usta opis djennata i djennetskih uživanja. Ne mogu da shvate, kaže, zar ima neko da će odbiti? Zarima neko da će odbiti ulazak u džennet, pa kaže men ataani dakhala l-dženne, ومن Onaj ko mi bude pokoran, ko se bude odazivao mojim naredbama i zabranama, taj će ući u džennet, a onaj ko bude nepokoran, on je odbija. On odbija da uđe u džennet. Zatim iskazivanje ljubavi prema toj narodbi. Da volimo. Kada praktikujemo tu narodbu da volimo, Da izgaramo u praktikovanju te naredbe. Da nam nije teško prije svega da prihvatimo s potpunim zadovoljstvom bez imalo te gobe u svojim prsima radi Allaha subhanahu tala bez istraživanja bilo kakve mudrosti da se pokorimo i kada se pokoravamo da uživamo u tome. To je ono što nam fali. To je ono što nam fali. Pa kada budemo pitani zbog čega obavljamo namaz, da ne kažemo Allahi to naredio i mora se, džabaj. Da ne kažemo kao što neki kažu dolazimo u džamiju da ne klanjamo, već odklanjamo. To odklanjamo. To se riješimo. Ne, vjernici vjenca ne bi trebali tako da već trebaju da kažu ja ne mogu bez namaza. Moj rahatluk je u tome. Slast moga srca, moj najveći užitak je u namazu. Zar ni Allahov poslanik Alihiselatu selam rekao rihna biha ja Bilal, odmori nas s njime o Odmori nas namazom. Pa je stojao dugo i dugo, toliko da su mu pete počele pucati ale to je takkle bio o rahatluk za nije rekao, hubbbibelej je min duňákom ennyselb meni od vašech duňalka učiněno dragim volím to od vašeg duňaluka ženej mirisu jim mi to kažemo. peť o fali na onaj naj dio Kada kaže, evo, korre tu ajný fisla ale slást moga oka Moj rahatluk Moj najveti uži tak jest to u namázu E tako i mi trebamo, kada nešto praktikujemo. Allah je nešto naredio ili nešto zabranio da u tome praktikovanju ili ostavljanju uživamo. Osjećamo slast. Naše srce ne može bez toga. I Allah subhanahu wa ta'la i govori o tome. Pojašnjava kakvi trebaju biti vjernici i kakvi su dvoličnjanci. Oni koji se pretvaraju. وَاِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا أَيُّكُمْ zadathu هَذِهِ imana. <totipra> Kada bude objavljena neka sura, ima ih, munafika, koji kažu kome ova sura povećala iman. Munafice su bili gdje? U Medini. U Medini se objavljuju sure s propisima. Kada bude objavljena neka sura, puna propisa, oni kažu kome ova sura povećava iman. Praktikovo, ne praktiko, i kad praktikujem ne povećavam se iman. Tako kažu munafici. I takvi su i bili. Zar nisu klanjali za najboljim insanom, za Allahim poslanikom, ali ih i salacom, svoj imetak, pa čak izlazili u bitke, ali u svojim prsima su krili potpuno nešto drugo. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'la فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Što se tiče vjednika, njima svaka sura povećava iman وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ I oni se Svakoj novoj objavljenoj suri oni se raduju. Oni priželjkuju. Zar nije kada je preselio Allahov poslanika ali ih salatu sam jedna od vjernica plakala. Pa kada su je pitali zbog čega plačeš smrt je svima propisana. Sve ima svoj smrtni čas. Rekla je ne plačem ja zbog toga. Ja znam da Allahov poslanika ali ih i salatu sam mora otići od nas. Već plačem zbog prestanka objave. Što se objava više ne objavljuje. Što je prestala se objavljivati objava. Vjernici, što godim se objavi, oni to rado prihvataju i uživaju uz provedbi toga. Na drugoj strani, ako ovakvi trebamo biti, da bismo poštovali šarijatske tekstovi onoga koji je objavio šarijatske te tekstove, kitabi, sunnet, dakle da volimo njegove naradbe i zabrane, onda na drugoj strani moramo biti ljubomorni na Allahu vjeru. Jedan od pokazatelja poštivanja šarijatskih tekstova jeste da smo ljubomorni kada se ti šarijatski tekstovi gaze kada se ruše Allahove granice. Ne možemo zaboraviti da je ljubomora Allahova posebna osobina. Onako kako koliko je sam Allah subhanahu Ne možemo zaboraviti da je ljubomora osobina poslanika i vjerovjesnika. Ashhaba, Melejka. Huduhu fagullu. faqulu. U suri Haqa je li tako. Huduhu Khuduhu faqulu. Komentar ovog ajeta stoji kada Allah Sutra kaže, onima koji su dobili knjigu, u lijevu ruku, pa kada kažu, o propasti moje, nema više moje vlasti, nema moga i metka, kaže Allah subhanahu wa ta'la, huduhu fe gullu, reći će melekima, ščepajte ga i u okove okujte. Pa stoji u tefsirima da će 70.000 meleka požuriti koji će prije da stavi svoj okov na njega. Iz ljubomore prema Allahu i vjeri zbog toga što su ti nevjernici gazili Allahove naredbe i propise. Pa to bi također trebalo bude posebna osobina vjernika. Stoga pojedini islamski učenjaci kažu uh, vjernici sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljubomorniji prema Allahove vjeri. I također jedan od znakova pokazatelja poštivanja šarijatskih tekstova i onoga koji objavio te šarijatske tekstove jeste i ustezanje odgovora o njima bez znanja. Jer je kod nas Allahova knjiga sveta. Sunnet Allahovog poslanika svet na posebnom mjestu. Složit ćemo se dunjavnički primjer nešto što je kod nas od posebne vrijednosti. Ne damo svakom da se petlja u to. Je li tako? Nešto što je kod nas posebno vrijedno posjedujemo u kući ili imamo dobro auto ili slično. Neće svako se petljati kada se pokvari. Zna se kome vodimo a naše kod nas najsvetije jeste Allahova vjera, Allahov din. Pa ako nam je sveta, ako poštujemo Allahov din, ako poštujemo njegovu knjigu i sunnet, onda nesmi je svako da priča o Allahovoj vjeri. Sve jedan od nas kada poželi da govori o Allahovoj vjeri, neka se prisjeti Allahovih riječi. Opućenih Muhammedu alejsalatu vesselam, walau taqawwala aleina ba'd al-aqawil minhu bil Da je on, Muhammed, onama kakve izmišljotine iznosio. Laži, neistine. Mi bismo ga ščepali desnicom, a zatim žilu kucavicu presjekli. Kada njemu nije bilo dozvoljno da govori osim ispravno. Kome je to bil lahi aleykum dozvoljeno od nas? Sve jedan od nas, kada poželi da govori o Allahove subhanahu wa ta'ala, vjeri. Bez znanja. A sve jedan od nas dobro zna koliko ima zna Neka pogleda u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Feselu ahle zikrin kuntum la talemun Feselu ahle zikrin kuntum la talemun U arapskom jeziku jeste li taqib, za požurivanje. Ako ne znate, odmah pitajte onoga koji zna. Nemojte vi nagađati. A možda je ovako? A možda je onako? E sad ću mi ovako dok ne pitamo nekoga. Feselu odmah pitajte onoga koji zna vi ne znate. Sve jedan od nas, kada poželi da govori o i vjeri, neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'la. Qul hal jeste villadine ya'lemun, walladine la ya'lemun. Reci, zar su isti onih koji znaju i onih koji ne znaju? Danas, pojedini muslimani svojim stanjem negiraju ovaj ajed. Jer ne pravi razku. Svako govori ne Allah je napravio razliko između onih koji imaju znanja i onih koji nemaju znanja. Međutim, o Allahove vjeri danas svako govori. nemate ima te razlike vidljive na pojedinim mjestima. Sve jedan od nas, kada poželi da govori o Allahove vjeri, a nema znanja, neka se prisjeti riječi Allaha Subhanahu wa ta'la i sure Al-A'raf, Qul انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا الله ما لا محمد دويستاي موي غوسپار زبرانيه داموزيتيني رازفرد ايتايني يافني زبرانيه نابرافدانو پريمينو سيلي نابرافد Zabranjuje sve vrste grijeha. Zabranjuje da mu se čini širk, da mu se neko smatra ravnim o čijoj dozvoljenosti nije objavio nikakav dokaz. I zabranjuje da o njemu govorite bez znanja. Pa Ibnul Qaym rahimahullahu ta'ala o svome vrijednom dijelu medaridžu salikinu prvom tomu na 39. stranici komentariše ovaj kuranski ajed, 33. ajed sura El-Araf. Pa kaže, Allah je u ovom ajetu spomenuo grijehe I te spomenute grijehe poredao je od najlakšeg do najtežeg. Spomenute grijehe u 33. ajetu sure Al-Araf Allah je poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa je najlakši grijeh spomenut ovom ajetu razvrat. A najtažji grijeh reči Allahu, Allahu i vjeri nešto bez znanja. Zato je nakon vjerovjesnika i poslanika najbolji insan, a on je... koji je najbolji čovjek nakon vjerovisnika poslanika. Ebu Bekr, radijallahu talan, kako stoji u hadisu uh, kod imama Ahmeda, u njegovom Mosnedu, a valorizatori kažu je hadis kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra, a na drugi tas vage stavio iman cijelog ummeta Muhammeda, nemojte zaboraviti da je ovdje Omer, da je ovdje Osman, da ovdje Alija, da ovdje Abdurrahman ibn Auf, sad ibn Abivaqaz, i mnogi drugi, kojima je običan džennet, prevagnuo bi taso sa imanom Ebu Bekr. Pa taj Ebu Bekr, nakon svog miljenika, Muhammed Aleyhi Salata, kaže koja bi me to nebese nadkrivala i koja bi me to zemlja nosila ako bi ja rekao Allah ove ja vjeri nešto što ne znam. Pa o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja je grije, kako kaže Ibn Qaim Rahimahullahu wa ta ta'ala. I onaj koji bude govorio Allahu bez znanja, upašće i ono prije toga spomenuto, u širke. Allaha subhanahu wa ta'la kako ne dolikuje Allah. Propisiva o u Allahove vjeri ono što Allah nije propisao. Pa onaj koji bude govorio o Allahove vjeri bez znanja, će, kada je učinio širk, onda će učiniti sve druge grijehe. Onda će činiti i nepravdu. Otuđiva će tuđi metak, kao što danas imamo pojedinci, ali tako, da kažu, ne ne, njihovi metak je halal, slobodno uzmi. Pa će onda doći do onog prvog, najlakšeg razvrata, počerači ne ne, ni on, ili ni ona više muslimanke. Hmm? Onaj koji poželi da govori o Allahu i subhanahu wa ta'la, ta vjeri bez znanja. Neka se prisjeti Allahu subhanahu wa ta'la ta riječi sure Al-Baqara. Vala tatabiu khutuati šeitan, innahu lakum aduvu mubin, innama ya'murukum bisu i wal fahša wa an takulu ala Allahima la ta'le Nemojte bolan slijediti šeitanu istotbu. Ne slijedite šetanoj stope. On vam je otvoren i neprijatelj. On vas postiče na grije, na razvrat i da o Allahu govorite tebe znanja. Pa kad god poželiš nešto da kažeš u Allahu vjeri, a ja znaš bolan da nemaš znanja. U prethodnom 33. ajtu sura Ele Araf ibnul Džavzi, Rahimahullahu teala usvomitev siru, Zadl mesir, kaže, možeš da govoriš samo ono što si 100% objedjen. Iz Allahu vjere govori samo ono što si 100% objedjen. Pa kada poželiš nešto da kažeš, kada poželim nešto da kažem, a nemam znanja o tome, onda se prisjetimo da je to od šeitana. Da na šeitana to postići. Sve jedan od nas, kada poželi da kaže o Allahu subhanahu wa ta'la, vjeri nešto bez znanja. Neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'la. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَةُ كُمُوا الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْ Ina alladine yaftaruna ala Allahi al-kadiba la yuflihun Ina ne gowarite na istina jazicima swojim ovo je dopusteno ovo je halal ovo je haram kako biste iznosili laži na Allaha subhanahu wa taala do isti oni koji budu iznosili laži na Allaha subhanahu wa taala oni neće nikada uspjeti Onaj koji poželi da govori o Allahu i vjeri a dobro zna da nema znanja neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa taala wa yawmal qiyamati taral ladina kadabu ala Allahi wujuhu وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمُ سْفَدَّ i toga dana, sudnjeg dana, vidjet ćeš one koji su iznosili lažina Allaha, vidjet ćeš njihova crna. Kaže danasni veliki islamski učenjak u hadisu, Abdul Kerim Khudair, kaže najpreći koji zaslužuju da uđu u značenje ovoga ajata, da sutra njihova lica budu crna, jesu oni koji govore o Allahove vjeri bez znanja i daju odgovore na šarijetska pitanja bez znanja, pa se dobro obračunajmo sa svojim dušama i sa svojim jezikom. Prije nego li, nešto kažemo o vjeri, a da ne imamo znanja. Složit ćemo se danas u medicini, zna se ko govori. Ubićeš čovjeka, ali tako, nemoj se tamo petljati. O ekonomiji i financijama, dobro se zna ko govori. Međutim, o vjeri ne zna se ko govori. O nečemu najsvetijem. I onome koji je objavio to svakodan nas govori. Dobro nam je poznat vjeru. Dostaj na hadith kod Bukhari kod muslima. Od Abdullaha ibn imnu Amra ibn Asa radijallahu anhum. Da kaže Allah u poslanika alaihi salatu wasalam. Skoro da je došlo vrijeme da Allah subhanahu wa ta'ala uzme znanje od ljudi. Međutim, međutim neće ga uzeti tako što će ga iščupati iz prsa učenih, već pa će uzimati jednog po jednog učenog. Sve dok na zemlji ne ostanu neznalice, pa će ljudi uzeti za svoje vođe, neuke ljude, pitaće ih i oni će im odgovarati po svome neznanju. Oni su u zablodi i odveće njih u zablodu. Također u hadisu koga Šehal Bani Rahimahullahu taloćenjuje dobrim, od predznaka sudnjeg dana jeste uzimanje znanja kod neuki. Pa učiš od neukih. Pa Bajbek radijallahu čuli ste šta je rekao. Pa Bajbel Mesud radijallahu ta'ala kaže samo luda osoba daje odgovor na svako pitanje. Danas imamo pojedince stanu uz sjedu uz zid u mesdžido i pitaj što god hoćeš. Nekada smo napadali ove ili one govorio o njima kada budemo u ludi slično nema ni jednog pitanja da nema odgovora na njega. Danas kod pojedinih od nas takvo isto stanje. Što god hoješ upitam ti ćeš dobiti. A Huzeyfe ibnul Jemana, radijel Allahu talan, kaže samo trojica mogu davati fetve. Samo trojica mogu izdavati fetve. Pa kaže, onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete. Nasih imen suh. <laughs> to je posebna oblast. Ogromna oblast. Danas imamo pojedince koji ne znaju učitav Allahovu knjigu. Govore o Allahovu vjeri. Dođe, održi predavanje, pa se izmakne. Poslije predavanja halka, on kaže, ja ne znam učitav Allahovu knjigu. Izdavati fetve, govorti o Allahovi vjeri, posebno izdavati fetve. Fetva nešto posebno, može onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete. Vladar koji bude prisiljen, nema savjetnika uza sebe, mora da dne fetvu i kaže treći opterećena budala. Pa kaže Muhammed ibn Sirin koji je prenio ovaj, ovo predanje od Huzefi ibn Lijmana, kaže ne vidim se među dvojicom prvih nisam onaj koji poznaju derogiran i derogirajući ajete, sam vladar, ne bih volio ni da budem onaj treći. Ne bih volio da budem preopterećena budala, da se opterećujem. Kaže se Muhammedu alihi salacom da kaže Ja nisam od onih koji se preopterećuju. Ono što znam, znam. Ono što ne znam, ne znam. Ne petljam se u to. Stoga je Muhammed ibn Sirin rahimahullahu tala i rekao bolje ti je da umriš kao neunk, da imaš osnovno znanje, ono što ti je najbitnije. A drugo, da ne poznaješ, nego da kažeš Allahu subhanahu wa ta'ala nešto bez znanja. Da kažeš nešto Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne znanja o tome. Dakle, to su otprilike pokazatelji poštivanja šerijatskih tekstova. Kada nam dođe neki šerijatski tekst, da ga prihvatimo bezimalo imalo dvomljenja, da ga prihvatimo s potpunim zadovoljstvom, bez imalo te gobe i nelagodice u svojim prsima, da ga prihvatimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bez istraživanja mudrosti, da se pokorimo Allahu subhanahu wa ta'ala, S tom naredbom da volimo ono što činimo od Allahu subhanahu wa naredbi i zabrana i da budemo ljubomorni kada drugi krše Allahove subhanahu wa naredbe i zabrane i da ne govorimo o tim šerijskim tekstovima osim oni dakle koji su za to sposobni a od pojava koje slabe naše pridržavanje za šerijski tekstovi naše poštivanje šerijski tekstova svakako je neznanje jehl neznanje Jer vidimo, dakle, da čovjek zbog svog neznanja može učiniti najveći grih. Može učiniti širk, zatim sve drugo. Neznanje je, dakle, najveći čovjekov neprijatelj. I nama nema druge praće, osim da tražimo znanje i da radimo po njemu. Postoji jedna sura koja se tako često uči a, danas, na svakom vaktu. Namaz nije ispravan bez te suri. Sura al-Fatiha. Kako se završava sura al-Fatiha? Sačuvaj nas na pravom putu, očuvaj nas, podržaj nas na pravom putu, na put onih kojima si ukazao svoje blagodati, a ne na put oni Sačuvaj nas puta onih, nemoj nas ostaviti na putu koji su zalutali i na koji se rasrdio, na koji se rasrdio i koji su zalutali. Oni na koji se Allah subhanahu wa ta'la rasrdio su židovi. Zašto? Zato što su imali znanje, ali nisu radili po njemu. A oni koji su zalutali su kršćani, koji nisu imali znanja, radili po neznanju. Pa se mi, Allahu subhanahu wa ta ta'ala, nekoliko puta danas utječemo od toga, da nas sačuva, da ne postupamo, da ne, ne radimo o vjeri bez znanja, niti dakle, da imamo znanja, da ne radimo po njemu. Pa dakle, nama, muslimanima, ne preostaje ništa drugo, osim da tražimo znanja i da radimo po njemu. Zatim, ono što slabije poštivanje i držanje za šariatske tekstove, jesu novatarije. Jesu novatarije. Onoliko koliko ima novatarija prije muslimanima, toliko se oni udaljavaju od šarijatskih tekstova. Jer novatarija je na jednoj strani Allahova knjiga na drugoj strani. Nema dodirnih tački. Nećete naći nijednog šarijatskog teksta da podržava novatariju. Nema. Zato nasihat imeni ivama Da pogledamo svoj dan od Sabaha do Jacije. Sve što činimo iz Allahove vjere da pogledamo imali to utemeljenje u Allahove knjizi и суннату аллаху акбасана калихи саса. таса несма рамо, таса на ума рамо, та сутра на суднем дано ништа от тога немамо. че је сточтите су руке фил тако. на задњој странице. преясни ај ти говори о оме. кул хал нунебикум билахсарини амала. алладина далла Reci, o Muhammede, hoćete da vas obavijestimo čija su dijela sutra na sudjem danu osuđena na propast? Husran. Na propast. Čija će dijela propasti? Ellezine dalle sa'yuhum fil hajati dunja. U Kur'anu se često pod sa'yum misli na činjenje dijela. Sa'y. Čujete često Kur'anski ajit. Čovjeku ne pripada ništa drugo osim ono što je on učinio. Od dijela. Elezine dalle sa'juhum fil hayati dunia. Oni čija dijela na dunjalučkom životu budu izgrađene na dalaletu, na zabludi. Nema utemeljenja u Allahove knjizi niti sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Men amila amelen lejsa alihi emruna fehu arad, kako je došlo u hadisu, ajše. Tak kaže Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, ko učini neko dijelo to nije od naše vjere. Nije od naše vjere, tom se odbija, tom se ne prihvata. A oni smatraju da ono što rade da je to dobro. Ta dijela koja radi na dunjaluku, izgrađene su na dalaletu, ne na Allahove knjizi ili sunetu, oni smatraju da je dobro. Hoće se jedan pokajati za novotariju? Teško. Zašto? Zato što ih smatra da je to dobro. Zato je došlo u hadisu koga je šeha Albani Rahimahullah ocijenio vjerodostanim da između novotara i tevbe, zagriženog novotara i tevbe, postoji pregrada. Zato što on ne smatra da je to loše. On smatra da je to dobro. Oni smatraju da ono što čine da je to dobro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Je li ti došla vijest o teškoj nevolji? Kada će neka lica biti prestravljena, preplašena. Lica koja se na dunjalku umarala, smarala, to slanar ad hajmih, završći u, u, u, u zavriloj vatri, u žarenoj vatri. Po ovih komentarima stoji oni koji se na dunjalku smarali, umarali, patili činjeći djela koja nemaju osnove u Allahovi knjizinike, sunetu Allahog poslanika alihi sallica. Stoga dakle svimi treba dobro da ono što činimo da provjerimo ima li dokaz u Allahu i kinzeli sunnetu Allaha poslanika Alihihisallahu. Zatim svako slijepo sljeđenje udaljava čovjeka od poštivanja šerijskih tekstova. Svako sljeđenje strasti udaljava čovjeka od poštivanja šerijskih tekstova. Šerijski tekstovi i također strasti su na jednoj strani šerijski tekstovi na drugoj strani. Nema dodirne tačke između između strasti i poštivanja šerijetskih tekstova. Također, naša sjela ispunjena sa rekla kazala. Nisu ispunjena ponavljanjem Allahove knjige, ponavljanjem hadisa Allahog posanika alihi salacom. Ono što smo naučili, čuli na predavanju, već rekla kazala. Iako, opet da se vratimo na početak, dobro nam je poznato kakvu pogubnost nose sa sobom sjela na kojima se ne spomnje Allah niti Allahu poslanika alihi salatu Da će to biti propaz za nas sutra na sudjem danu. Kakvu pogubnost nosi sa sobom riječ izgovorena s kojom se rasrdi Allah subhanahu wa ta'ala. Zar nije rekao Allaho poslanika alihi salatu sam ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka kaže dobro ili neka šuti? Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka kaže dobro ili neka šuti? Doista čovjek izgovori riječ s kojom rasrdi Allaha subhanahu wa ta'ala. On se i ne obazre na nju ona bude razlogom njegova ulaska u djehennem. Ili u drugom rivajetu izgovori riječ s kojom rasrdi Allaha subhanahu ta'ala. Nije ni svjestan da je njegova riječ dostigla taj stepen, Allah mu propiše svoju sržbu sve do dana kada će se susresti s njim. Za nam nije dobro poznat hadis od čovjekovog lijepog islama jeste da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Pa kod Buhari je muslima dalje, kada čovjek uljepša svoj Islam, evo načina. Kako? Da se ostavimo onoga što nas ne tiče. Ono što nas se je tiče jeste naša vjera. To nas se tiče. Kako ćemo sutra doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Sutra kada budemo svi izloženi pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Sve ono što smo rekli, sve ono što smo uradili, bit će predoćeno. To treba da bude naša briga. Ko uljepša svoju vjeru? Svako dijelo nakon toga kada učini dobro dijelo, ono će mu biti upisano od deset do sedamstotina puta kod imama Buharije. Kada uljepša svoju vjeru, evo, odnačina da se ostaviš onoga što, što ti se ne tiče, a kada učiniš loše dijelo, bit će ti upisano kao jedno. Došlo je u Sahihu Ibna Hibana dosta je čovjeku zla da se pozabavi onim što ga se ne tiče, a da zaboravi na sebe. Da zaboravi na sebe, da se pozabavi sa onim što ga se ne tiče. Također, od onoga što slabi naše poštivanje šerijetskih tekstova jeste udaljavanje od učenih ljudi koji pozivaju Kur'anom i sunnetom i tumače Kur'an i sunnetom. To je vrlo bitno, jer danas sve jedan poziva na Kur'an i sunnet. Ali tumače Kur'an i sunnet onako kako su tumačili prve generacije. Tumače Kur'an i sunnet onako kako su tumačili Selefus Saleh, naše prve generacije, zlatne generacije. Pa onaj koji ostavi učene ljude i slična mjesta na kojima se govori Allaho i vjeri, a posveti se knjigama, po samom čita i razumijeva I zaključuje. I tako praktikuje vjeru. I na takav način pozivao Allah u vjeru. Po zabavi sa internetom. Na internetu uči Allah u vjeru. To je dakle jedan od vidova gaženja Allah je subhanahu wa ta'la vjere. Ne kažem ja, kaže Imam Šafija. Imam Šafija, rahimahullahu ta'la, je rekao onaj koji bude učio vjeru iz knjiga taj će pogaziti vjeru. Onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, taj će pogaziti, pogaziti vjeru. A Omer ibn Hatab radijel Allahu telan rekao, ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenih. Ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenih. Onda kada budu uzimali znanje od naukih, od manje učenih i kada se manje učeni budu suprostavljali učenim, onda očekujte propast. I onda treba da i očekujemo propastu je tako? Danas o i vjeri svako govori. Izbjegavaju se veliki skupovi na kojima dođe šeh safet, na kojima dođu li, učeni ljudi ili slično, a tamo se negdje odvajamo i učimo vjeru sa ovoga ili onoga, web, web portala. Pa dakle, dobro vodimo računa o našem odnosu prema šarijatskim tekstovima. Jedna od najbitnijih tema u našem životu. Da li doista na istinski način poštojemo u knjigu i sunnet, sunnet Allahovog poslanika a.s. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih iskrenih robova da nam omili iman da nas poživi na imanu korisnom znanju i dobrim dijelima da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjalku da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe da nam svidi obračun da budemo od njegovih iskrenih robova koji će kako treba na ispravan način poštivati šarijetske tekstove, njegovu knjigu Kur'an i Kerim i sunnet njegova poslanika Muhammed Alihi Salusam kojeg je on također objavio i na taj način poštivati njega zbog čega sve ovo postoji. Allah subhanu wa ta'ala sve ovo objavio zbog njegova poštivanja. Ovu vjeru Allah subhanu wa ta'ala nam je objavio zbog poštivanja uvažavanja njega jednog jedinog. Allah subhanu wa ta'ala kadar je to učini? قل قبل هذا واستغفروا لي و لكم واستغفروا هو الغفور الرحيم صبحانك ربي صبحانك صبحانك ما اعظم شانك صبحانك ربي صبحانك صبحانك ما, ما اعظم شانك ندعوك و غفرانك ندعو